Beröm och klander. Verserna 5 till och med 12. 5. Käre bröder, du visar dig trogen i allt du gör för bröderna, fast det kommer från annat håll. 6. Det har vittnat om din kärlek inför vår församling. Det är bra om du på ett sätt som är gudvärdigt hjälper dem att fortsätta resan. 7. Det är ju för namnets skull som det har getts ut. Och det tar inte emot någonting av hedningarna. Åtta. Alltså är det vi som måste sörja för dem så att vi hjälper till att sprida sanningen. Nio. Jag har skrivit några rader till din församling. Men Diotrefes, som söker ta ledningen där, vill inte ha med oss att göra. Tio. När jag kommer ska jag därför påtala hans handlingssätt. Hur skamligt han förtalar oss. Och han nörjer sig inte med det. Han vägrar att ta emot bröderna. Och då andra vill göra det hindrar han dem och stöter ut dem ur församlingen. Elva. kära broder, ta inte efter det onda, utan det goda. Den som gör det goda kommer från Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud. Tolv. Till förmån för Demetrios har alla, ja, sanningen själv vittnat. Också vi kan vittna, och du vet att vårt vittnesbörd är sant.